Bismillah, rrahman, rrahim, alhamdulillahi, rabbil alemin, assalatu, assalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në falëndarojmë dhe vetëm për të vindim dhe fali e kërkullë. Bërdojmë së dëmëtutje me një këshil të radës dhe porësit të rëndësishme, përësive që shpesaj do në të nëndihmuj në kuptimin e disa gjereve, dhe silat të para ta nuk kanë kushtuar vëmendje dhe rëndësishme të madhe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 Madje, nënë ati shpeshare e dërganë të në meqlisit e Rebibni Khuthejmë, Rahimahullah, nga djetarë të mëdhajnë që Imam Maliku ka mësu pëtune. Thot, Imam Maliku i këshë i voglë dhe shumë nga ato që spjeguashë nuk i kuptesha. Por nëna më thënë të mësën nga morali dhe stjelën e Rebis para se të marrën nga dhije e <clears> ti. <throat> Andë e këstut u, u, u rritë dhe u zhvillua Imam Maliku, Rahimahullah,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 ku thuaj se nuk lejohet për askënd të nxirrë fetva, përgjigje fetare, përveçse Imam Aliku është prezant në Medinë. Kur ky nuk është ose është jashtë vendit ose është i smur, nuk ka mundësi të tërë të mund të flasë. Përveçse Imam Aliku është në Medinë, nuk ka kush çka flas për përgjigje fetare, për fetva, nga sa mjafton Imam Aliku. Ky ka qenë Imam Aliku, ka qenë dia i tij. Njërin nga halifët asaj kohë e Abu Jafar el-Mesuri Ka vendos që libri ti muatta Ese aje ka bënje përmbledhje të hadithet përgamberi s.a.s. Që libri ti muatta të jetë libë referens për muslimanet On kjo me konë bazë për muslimanet Por refuzejmë o maliku r.a.m.ullah Dhe tha se nuk lejaj që shkrimim, fjolejmë, mendimim të bëtë referens e muslimanve mund të konsultoni, të përgjithoni, për tja obligash, musliman libertimu nuk pranaj. Edhe për këtë arsye edhe, pati dhe probleme, do mënë me, me halifën asekoa, dhe gjithashtu të probleme nuk këshin të natyri vetëm presionit, por shpesh edhe kështë edhe presionit fizike, kratë të të pësikike, Malikur, si ti, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E që kështë ndërë për të ishte pozit Që libra ti të ishte Libra e frisë në të tërë shtetë në islam të asaj kuha Dhe kësuj e të i mamaliku, rahimullah Me Dien e ti, me modesin, me adhurim e ti Dhe është i njohër gjithashtot Par Fjallët e ti Në lidhe me të folërit Për fena latë a zogjel Jo vetëm teorikisht, pa po dhe praktikisht Sa që, si kur që e përmenda Ishte i njohër dhe një vendim i tillë me dinë që u nzarr, pat ndryshëm se pat edhe reflektime të tij në tërë botën islame të asaj kohe. Saçi erdhën disa njerëz nga domon perëndimi i shtetit tan pe i Marokos si e Tunisës të asaj kohe, marrën me dinë është e larg shumë. Sikur se asaj dinë është e larg si e moda, në atë kohë ishte edhe më larg kur njerëz luthonin në deve në mjet të primitive të asaj kohe, erdhën me pyet Imam Malikun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 të vënë un kur njerëz kanë mbytin rrug, çka kethonte? Çka ju thimën ne? Ske dit? Ju shferon, çtë thonë skadit mamalikun. Tha, jo atë të vënët, po filloni pikë shtëpisë tave. Delni tash në rrugë dhe vërtet nësa të mundë, thoni se e kanë pyetur mamalikun e sens po di kjo aftën. Do nuk u kushtu për këtë punë, nuk di. Jo se nuk e ka ditë me selën, por nuk ka pas mendim të qartë. Skadosh me marr përgjegjësinë përgjigjes për Allahu xhelal xelali u kaç kaçën e kujdes. Megjithat kur i ka ard vdekja te Nëllazër, tash para mendojë këtë jetë, kët kujdes, para mendojë këtë ditë dhe kët dëshminë që me qëllim e prezentuam mirë pajtëshme, kur i ka ard vdekja Imam Malikut rahimullahu, i ka thon dy fjalë të mëdha. Njëra kur kanë më vizituar kanë pyet si e ke gjendjen, ka thon dy fjalë të mëdha, ka thon Nuk u mëmëndja se sa është falja e Allahut e madhe. Ka pasur një ditë mirë për Allahun në momentin e këtij vdekjes, në momentin e vdekjes. Ka thonë nuk humbën të paramenduk kur sa është e madhe falja e Allahut, derisa të takoni Allahun në Xhehenam. Dhe në një rast tjetër, gjithashtu në smujën e vdekjes, e kanë vizituar dhe në një rast kur e kanë pyet si e ke gjendjen tash, e kanë gjetur duke çajt ai kanë ta pse po kanë di thaj falë Allahut ose madhe atë pse po qonë ka thon Imam Ali kurajimullah kisha pa dëshirë më e dashur për mua në këto momente është që përgjithë do fjalë dhe përgjigje që kam dhën takshaman nga një shkop në shpinë e mos kisha fol për fen e Allahut azhajalpse nga porezia e madhe që do i dal Allahut azhajal do t'ja përgjigje për fen e ti e çka kum folën apo ajo ja ajë që kam çelluaj se kam çelluaj që ka i thëmë Allah që konë foljë për fejnë ti. Andaj më këtë mërzi dhe brengë vdëq imam Aliku Rahimullah. Të, të ndërëllëzër, më dëvërtet nuk ka mundë si njëri me kuptu rëndësine këse pune për dirës sa sikur se ceka, nuk ishe këta njërës në daj këta burat majnë qëfar, dhe më në brengë dhe dërti kanë, kanë jetu dhe kanë vdëqë. Nërmalisht, kër imam Aliku Rahimullah tha se nuk mundi me paramrujë sashtë e madha fali Allah Kjo është e përgjithshme, është e vërtet Sikur që Ka thonë përgjambere sëllallahu alësallam Po të dëni njerëzit Sa është fali Allahut të madhe Edhe ata që s'kan besu në Allah Nuk do t'ahum një shpresin nga fali a ti Mirë po Po të dëni njerëzit Sa është i madhë dënimja Allahut Edhe besimtar e devashem të ja kështë ndëru në këtë dënimi Andaj kemi thonë vazhdimisht Mes frikës edhe Edhe shpresës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 e që ka dalet madh me generatëve të kaluara edhe generatëve të satshme kër bije fjole për këtë tim thot Sejid ibn i Mosejem Sejid ibn i Mosejem ka qenë nga djetartë e mëdhaj të kusë të tabinve ka qenë zansi sahabëve ka man nga ashab të pegamberi sasallem thot Sejid ibn i Mosejem thot e mbajnë men që ka në këtë provit madhë thot e mbajnë men që në një tubim ishim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 Kështu të ka thëmë përgëmire sërë Allahu A.S. Al Nga se, kështë përlesie madhe. Dërsa, edhe mama li, i mamali, kërë ajmëla është rritë, është dukun këtë frimë. Përndaj edhe si kërën marë, përdo nësë di, të në njëri madhe, për po nuk di. Ndërsa, sëtë përshemë, më në shëndjeve me dhijet vogël, përvojt vogël, apo, për me përgjit të mdha. Njerëz me dhijet vogël, për po me pë ja për njerës konkluza, përfundime, përgjigje, gjykime të saktuara për njerës, për të sletë dështa, di kursi ma maliku, i kishë mledhe edhe 20 malika tjerë, apo për mu konsultuose, qësimi a bukës i puna vëta. Dhe të rëzër, duhet një me pasirik Allah në të zëgjel, që mos sletë për fejnë Allah të padije, mos sletë për fejnë Allah të mahamendja, mos të jepë konkluza, pa u verifiku, a ka thonë di kurshtot Allah, A koni hodha në dietar si ka thonë kështu. Kush e ka, ka përmendë kë këtë çështën këtë mënyrë? Kaqë kjo është fja e Allahut azhajal. Sot kush premive pranon çë dikush më unë shku namtina? Ti më ndëgjoj për shembull se vullani dokument kanë komun e njëni pritoj me ta promezu ti e, e kanë shumë vën te. Çka thua ti? Qush në shumë ti kush vën me u? Çka kanë shku bër më koto çka është ajo? Apo do nuk pranon kur kush më unë shku namtina? e që është dikush përveme me nëshkundemën në të Allah të të të gjellë Kështu ka thonë Allahu, unë e po garantoj Ku është si prejësia me? Andaj, mënyrat që njerëzisët flasin për finë Allah të të të gjellë pa di janë të shumëta Një për të të një është për shambull Aja që ka të bëjme shtërëngimet, në vështërësit Ato që ka Allahu se ka Se ka vështërësu mundun t'ja vështisoj njerëzatën se ka bo Allahu haram, pësë për jepon njerëzatë haram? se ka bo Allahu këtë punë obligative kër Allah t'i shka nuk banë obligative, i bje që njerë janë të lirë kush e vëprën, ka është problem kush nuk vëprën, nuk e ka është problem e pëse këtë punë, di kush e i banë obligative dhe si dhe si kush t'i në obligative ati përdo me konë, ma gjellës për finë Allah sa Allahu azo qenë, aji me dashtë e kishë po farz aji se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 Ju thon qoftë one. Që, që shemën qoftë njërin më thon mëse unë po të garantoj që s'e ki barsi. Pika e këtë marr këtë po. Ose unë po të garantoj që ti këtë mos e ki haram. Çu ji ella tindikut, më shfar argumenti ku ki bazë. Pandaj lehtësimet, por edhe edhe më ngarku di ku dy, dyja janë të rrezikshme. Ose ngjëlljes e dëgjojmë Zoti ka thon kështu. Kurun kur Allahu s'ka thon kështu. Ku ka thon? Ose s'të e kenë nëna po thon. Oso që po më thëni më onLoad, ku ka thonë Allahu? Allahu ka thonë Kur'ani, Kur'ani di ku ngjëfë, nuk është. Asë kujdes. Ka thonë Muhamedi Alislam, edhe ku kur, kur s'ka thonë Muhamedi Alislam? Ku ka thonë kës Muhamedi Alislam? Në vërtetë u Allah, verifikojë, a ka thonë kës pejgamberi sa ka thonë? <gjubi> Ibn Abbasi, shikoj djalë i Xhës pejgamberi sa ka post ofrë pejgamberi sa selam për një hadith me vërtetuesë art, është sakt që kësu ka thonë pejgamberi sa selam ka udhtu me 100 kilometra në komopton me 100 kilometra ankom. Veç me verifikuar a është e vërtetë së apo s'është e vërtetë. Ka ndonjë që kët hadith e kanë dëgju filani sahabiu. Ka usdivën e ka thon pejgamberi sollallahu alejhi vesallam. E ku e ka rinë këtë? E ka rinë pi filoni të Vullahun. Ku është filoni? Vullahu filoni është në Kairë. Ka ap devën edhe në Kairë. Sa është ajo thëmi gjon? Me mujj me përvrërsësi të shumta. Ka trokit der u duaj rike. Hajde mirë se vien kushërin e pejgamberes, më pritet ajo. Veçimojmë me vërtetut. Po thonë donjerë se ti e keni pejgamberin do të thonë këto. A keni? Kaon po vërtet është. Allahu është i vërtetë, e sa nuk. Çi kaq? Qase kjo është feja, kës nuk lut me të. Dhe kenafin me argumente me fakte, se kenafin na me thashë thonë. A ka thonë Allahu, a ka thonë pejgamberi, është e vërtetë. A ka thonë dieta Allahs, ka thonë kusha. Unë dua të them ç'është përgjësi. Dhe se ditë në gjykimit kërë deljeri parë Allah ta të të gjellë Edhe bërë një veprim, Allah o të vetë Kusht të ka thonë me bukërë, që e i thu? I thush, më ka thonë Ai që më kë thonë me ngu E atër ki argument për këtë mund Ta një ledi kujtetëm Allah o të ka thonë me ngu përgëmberin sasërëm Allah o të ka thonë me ngu djetarët dhe hoxalarët Apo ata që flasin me argumentet dhe me dje Nëse e ndë gjanë, ti e të preziton e A takon ndryshe, ti ke vepron ndryshe, çka i thosh Allahu te shoqer. Çka i thosh? Ai dua të them që Imam Ali Kurajimullah shi ka çfarë kujdesi, çfarë frikë para Allahut për çka? Për zdi që ka thon. Ose sikur se ka thon, njëri pei dietar të hershut ka thon, "Ju po i merrni do vendime?" Mi ka thon musliman, "Ka thonë, ju po i merr do vendime për të selam." Omeri radhiyallahu anhu kish me mbledh krejt lufttarët e Bedrit.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 Prandaj nkurat kaluar e kaluara njerëzit s'kan pasto mundësi të verifikimi çfarë kanë arsad. Nëse është dash, për shembull dikush më, më quhet me vetni hoj, është dashme marr kalin a devën e natën e ditën me udhëtu, teshtosh ku më në vend me këshir se çepat se ka pas shtëpia vet. Megjithatë njerëzit janë kanë qenë të kujdesshëm. Në sad Allah na ruaj. Njerëzit thonë çka ku hojë. Çka ti më na ton bujë mëvat se sa fol me vet. Ose për shemb, ka të thonë filan hojë këtu atë. Pa të thonë fare atë. Mundsia më verifikues të leto atë, telefonqi apo është edhe së, është edhe interneti, andaj edhe kërrat, ka të mundësi të më shkuat atë valla, a ke thonë çfarë s'ke thonë? Andaj timit ku jam se çka po flasim kur bie fjala për fyllë për fyllë Allahu të xhel. Nga se çdo çështje që njeriu flet do të jap llogari. Por logaria ma ma dhe është, ko njëri fletë të rfenë Allah të do qëllë. Ndhe, Elhamdullat, për doqështje, dhe, dhe këtë duhet e më për fond që ta mojmë me mirë, ka shumë qështje të nëvezër, Allahu në karut, Elhamdullat. Ti kurë mësë me më folë për të punë, Allah ose pëse së falëshë. Ka kush me folë. Wallaj, ka doqështje që Elhamdullat, që Allah së në ngarkun e vafë. Ma mira, ha ti, Allah. Pse e fudë vetën për gjithësi, Me thua Allahu mpyte kur realisht një i kursyer nga kjo politi. T'ka fal Allahu, pse bëfu vetën, ëh? Për jetësi, për marr mbi veten një ngarkesë që realisht s'e ti. Sikur se e ka pyetur Haxhaxh Seidi ibn Jubairit, i kanë çka të mëmënia për luftën e Sifin, një luftë që ka ja do të ka qenë luftë me të vërtet. Jo e mirë, as do luftë është e keqe, për ka qenë disi me hiet keqe, për shkak se kanë kanë qenë pjesëmas në disa pjes beshahve s'pe i kam verëzëm dy palë dhe ka qenë ka pa po se arësit pëse ka ndodhë për me që të atë e kam pyt se edhe i më gjubejri djetar i madhë do konë jo, që ka të mërmenja kush e ka pa po së më mire për, a kjo a kjo ka thonë elham dhe nga që Allah oso kam bërë pjesë marës në atë luft a po ishtë dosh më dit kam e konë mas e Allah më um karujt për ati i gjako durë të mija po kam qefë që Allah më um maru të dhe gjuhem për ati i muhabetja kam në ratim, ko, Me pakunim ana adventish dosht jam me këto me kuna me këto ish kuni më problem. Vallahu më ka ruxë më kon me kërkon hiç. Elhamdullah. Ma sallahu më ka kursypi ati gjaku, po duhet më m'kursyhet pjesa e fjalave. Ne koshum çës se, të ka, ka kursy Allahu subhanehu ve te krapo pjesa asaj probleme, s'ka bo pjesa. Si ti për gjaxh me folu të punë. Se Allah e merr për si më kallzon kush e ka, miri, ka, keqe, ka buha, mirë e kush e ka keq, kush ka gabuar, mirë kjo, nuk ka mirë kjo. Çfarë Allah po undet tua apo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 i njëranti edhe aj që i përzijet në punë që si përkasit. Me konë që i njëranti hesht, sletë, së zdinë, edhe aj që nuk i përket, nuk përzijet ku se ka venin, shumë pun ish një këndë më rahatë amë tonë. Shumë pun ish një këndë më rahatë. Në në qëfë se Allah së të ka ngarkume dhe punë, të jemi të kujdeshëm, dhe të ruem, i të ruem, i të ruem gjunën tonë, edhe të marim parasysh këtë parasit i Mamalikot, i cili në moment të vdek Çfarë them Allahut për përgjigjjet që i kam dhënë në emër të feshëti në emër të Allahut të Gjallë. Allahu na ruaj, na mësoft atë që është e hajër dhe e mirë. Allahu na mësoft që fillimisht Allahun ta adurojmë me dije dhe me bindje. Dhe mos të flasim asgjë për feni ti dhe praskën hiç pa dije. Mos të gjykojmë për njerëzit, a është i mirë, a është i keq, a ka devijuar, a skadëvjuqi? Sa është puna jote o Allah? Ka kush bërt me këtë punë? Ruaj gjuhën tënde, nuk jeti për gjëgjjet, për gjykumë njerëz. Nuk jeti për gjaxhës me gjykun e jashtë, kokë gjykon njerëzit. Andaj ta kursin veten tonë ta ruajmë veten nga porosia që Allahu xhe lërona ne ka ne ka ruajtur. Kjo është porosia e Imam Malikut, Allahu na udhëton në rrugën e drejtë. Zoti ju shpolev për vëmendjen me kaç po japin fund për sa duhet sallallahu alaihi ve sallam muhammedu ve ala alihi ve sahbihi ve sallamun te.